H Hörer på Oler Sellvvadd Hjertelig velkommen i dag, så skal man ha en, en, en, en sånn der, uh, sketch. Det, nei, to sketch'er foran, jeg glemte det helt. ja, ja, ja, ja. ja. But do, I'm starting a little bit more music now, and I hope you can dance a little, skills. For now, I'm Shake It Man, and you'll hear it. Let's drop! her julige shake shake shake shake shake yeah å hjelpe meg å jesus glo i dag i hvert ikke hva menes glo i dag i kjære ikke hva menes glad i dag og robrigala du eh nå skal jeg be om litt mer med legge så en i dag men jeg skal begynne med sånne reklame, ja i dag så kommer en ny reklame, det er Telenor som har sendt det i socialt skjema, så sier de Vi vil ha en ram på radio, står det bare, hils en del av Nore, og så ble jeg så glad, å hjelpe meg Men du synes ikke at vi skal ha scratch, det er eller hva er ja ja, den er en jævlig så er det med med med medfødt evne, å oh, herregud. <laughs> den er en jævlig løgn, men ikke så løgn som et gifte med transseksuelle, så jeg tror vi skal spare et med den der gifte med transseksuelle. Ja, og så har vi jo begynt med noen der at uh, små uh, lydopptak med drengere siden vi har littered, så jeg sier bare... Uh, jeg må også ha uh, en brummettig tør. <laughs> brummettig tør. <laughs> brummettig tør. WTF? Ja, ja, ja. Men du, det ser som at det var noe som jeg skulle bare prøve, men det virker jo for meg ikke. Det er litt slumt også. Skal se. Du, jeg tror vi skal spille, litt, øh, mm, spille en øh, reklame, så kan vi bare prøve det lydspurgeiene som vi får tak i, så får vi sikkert om det virker. Ja, ja vi ses. Litt senere. God morgen, morgen. Det dør til en ord som sækker til deg. Vi vil bare si noe Men deg. Vi går til Yeah, yeah, baby, what are you going to say, eh? Yeah. Do you know? Vad är det då? Ja, ja. Så bra, men, uh, du bara känner det. Men, eh... Du hör det på radio nu. No. Du kan bara se hur någon reaktioner... Ja, <laughs> ja. <laughs> jeg ser at det står her på eh, Facebook Og jeg ser at det står en fyrtid Dagen i huset Og jeg vet ikke hvem det er. Så ser, står det her Legg den til som venn Og lurer på Skal det, Eller skal jeg ikke Send inn en tekstmelding til 473030383 Og du vil få et svar på et øyeblikk Jeg svarer uansett Og her ser du for uh, Så ser du sånne her høydepunkterne Jeg ser for, for oss som vil ha yoghurt I rømmebaker Stør altså og uh, så var det noe annet her uh, uh, Så stod det sånn i gruppa Tom, Chris, Lovers og El Helve er det så ekkelt Så kom uh, et album Selskap 2009 av Monika Avlesbuk Jeg vet ikke hvem er Monika Avlesbuk Men jeg synes ikke en sånn tulling Så stod det her Bli Blitilheng av Sommerfer Og da trykte jeg på blitilhengen her Håper ikke det klikker nå Så stod det her 8B til album uh, Av Ida Serøyne Hole og her ser du en film med denne bryne handel av de leiene Abusaro, Abusaro, og så kommer alle spekkelbogere, den, den er med på, ja. Og okay. her sitter jeg på, uh, uh, jeg tenkte at vi kunne høre musikk, ja. Så da tenkte at jeg at vi kunne høre på FAK you, YOU med Lille Ellen, her kommer han.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 dette her. då trykker du bare på neste lydspår. Hei, takk for at du vil høre på Radio Oles sin sette. Der du hører blant annet musikk, og du hører en gode gamle stemmen til Oles selv. Også. Jeg håper du får nytte av den sette børte. Øh, vil du ha mer opptak ta kontakt med med en person du som sitter i debato. Du betaka en förtäljreg om kodan i jobba. Hoppas få nytta för den här sidoplattan. Hallå då kommet till viktoppen bo avlastningscenter. Så där har tid att ta telefonen ja. Ja, dere har vel så vidt tid til gå på WC Så mange patienter og så få ansatte Det er en skam Hall Hallo, hvem er som ringer? Jeg beklager Her går jeg rett i saken kjernet som vanlig altså, Jeg er mer opptatt av dere enn meg selv ja. Ja. Karen Zakariasen heter jeg Ja vel, hei ja, nei, Ikke det at mitt eget liv har vært en dans på roser altså, Men jeg har en sånn medføtt evne Energi til å hjelpe andre Enn meg selv ja, det er mange som har varit sjalu på den opp igjennom årene, men uh, sånn får en bare tåle hvis en uh, har lyst til å hjelpe andre. Ja Det høres jo bra ut, det Ja, <laughs> fysøl <laughs> Jeg er ikke til å legge noe mellom Nei, det får bli et annet liv for å bruke de orda Altså, tror på menneske det Ok, er mm. men er det noen spesielt grunn til du ringer? så jag har hört fort gång på gang i mitt möte med andra människor att det nyttjer att sträcka ut en hjälpen hand. Ja, jo, inte sant? Ja. Og så har ju den hon har blivit lite <laughs> rinkete morgona, men klokskapen länge lever, säger nog jag. Är lite fleipete sagt självlig. Du tog säkert den fleipen. Och så är ju jag nog, nå... jag är ju sån, inte sant? Jag är nog en gång sånn, <laughs> en sån person som tar mig så lite och högtidligt. En polösnes spök på blå recept. Ja, tack. <laughs> Okej. Okay. Och så jag satt ju hemma en köpte nybete, ikk sant? Och så tänkte jag det att ska jag sitta inne med alla dessa goda relationsbyggande egenskaperna? Ska jag sitta här med mitt fleipiga och seleroniska humör? Eller ska jag komma på banan och rädda andre människors psykiske hälsa? Ja, och jag tror vi bägge vet svaret på det. Ja. Mm, muller jag är lite trög men vad är det du önskar av oss? Åh, oh, oh, nej, nej, nej. Nei, nei, jeg ønsker ikke noe av dere. Nei, da ønsker jeg å snu litt på det. Altså, hva er det dere ønsker av meg? Hva vi ønsker av deg? Ja. Nei, så du hørte riktig nå, så nå ble du nesten like stum, du, nå som de som var sånn telefon fra norsk tipping om at de har vunnet milliongevinsten. <laughs> ja, for å bruke den sammenligningen også. Nei, altså, jeg ønsker å hjelpe til oss dere. Ja, ah, du ønsker å være frivillig? Ja, det er chatten, ja. ja. Ja, nei, det er uvant for deg det her, altså. At en reddende engel ringer og liksom tilbyr sin assistanse gratis på senterets patienter. <laughs> ja, men jeg er jeg kanskje til med den første som gjør det, eller? Neida, det er mange som gjør det. Ja. Men vi har ett sånt elektronisk skjema på nettsidene våre, som du må fylle ut og sende til oss per e-post hvis du vil, så altså tar vi kontakten med deg. Å, oh, nei, nei. Jeg en alt for person til å passe inn i en sånn skjema, <laughs> Men det syns väl att det var väldigt bra att jag ringte. Mm -hmm. Du syns väl att du är rimlig ålderstyp, ja. Mm -hmm. Du som jobbar med människor? Jo da. Ja, ja, ja, ja, ja. Nu har du nog fortellt de andra Daniel Larsson, vet du. Gett vad som skedde idag när Carl Sakarias ringte? Jag tror han kan bli en viktig resurs här på centret. Kiss. Jag finns såväl, va? Du där många frivilliga som jobbar här nu, men vi har alltid bruk för fler. Ska du kan du skicka in ett sånt schema då så kontaktar vi dig. Ja, så nu är jag mer sann för människor än datamaskiner. Jag måste säga si så jag har faktiskt inte data, ja. Ulekk, skjønner jeg, men kan du ikke komme i dag, da? I dag? Du, det kommer litt brått på. Altså, jeg skal på plantasjen, jeg er på vei ut døra på kjøpen og blomster, så hverandre her trenger en makeover etter Kong Vinter og herja med. Ja vel, tirsdag? Nei, vet du hva, jeg tror ikke det. Nei, for det er loppemarked på barneskolen her i helgen, så ska skal tømme loftet for skrap og søndagåret som lopper. Mm, så det blir lite vanskelig, du. Nej. men da får du bare sende i et sånt skjema, da, vet du. Hei! Hei. Du hører på, du hører på radioen nå, du hører på, radioen nå, du hører på, radioen nå, med hent, du hører på det nå, du må jo bare danse det, takk, eller får du ikke til så du må jo bare danse, he, he, he, du høre på radioen nå, hæ? Og Gud, å Gud, meg hos oss her i uh, studio, jeg har funnet så mye lyntinger, he, he. Okej, okay, jag har på øh, på eh kompis eh på Pauls eller vad andra namn på gruppen vi från vist 300 blir medlemmer skal jeg dra... Nå har justen dør, hvis hundre blir medlemmer så skal jeg dra buksa i timen. Hahaha! <laughs> Satan, så morsomt! Og, eh... Og, eh... Rosilu, hun har just meg uh, sendt noen tips til meg. Hot or not! <laughs> Satan! Jævlig dumt, og... Eh... Uh, siden vi hadde med et intervjuet var Markus eh, Selvåge. Det er ikke veldig bra. Ja. Jeg snakket Markus Selvåge. Men ikke denne rommene. Ah, ja. Bare tullet med dig. Og... Det er ikke det er Ole Selvåge. Nei, han andre som var Han snakket snak, snak, snak, snak, snak, snak, så jævlig fort. Han fikk jo ikke hørt hva eh, han sa fra eh, Han fikk sparken så mener jeg at uh, kan i rauer. Ikke i rau rauhåle, men uh, rauer. Og det var ikke nok godt for ham. Så nå uh, uh, går det bra med Han Ole. Han har ikke nu, så vondt i rumpen eller rauer. Han ligger på et sykehus, han kommer ut imorgon. Og uh, imorgon er det som for som er live. Men dette her går jo selvfølgelig i hele en del disdrike! Ej, ej, er Guru, du er på radiole, vi skal spille litt mer omsikt og så hans uh, tans ja uh, kan det funke inn en annen fyr som en gift se min ransuell ah ah <følge> er helt uskar Um Som kjeder deg, Eller bare elsker Ole og musikk Radio Ole Turen går til Amerika Denne gangen Og til en by berømt for frasen What happens in Vegas Stays in Vegas Hvis du ikke allerede har gjettet det Jeg er i Las Vegas Valget av logi er ikke tilfeldig og det er med tuens første boner jeg sjekker inn på alle mennes våte drøm av hotell, nemlig Hooters Brøda til den blonde resepsjonsdamen Stacey Ann setter virkelig norske jenters eplekart i dårlig lys, og jeg er allerede inne på tanken om et mulig amerikansk statsborgerskap. All in! Klokka har for lengst passert middag da jeg klinker til på pokebordet første kvelden. Her er det alt eller ingenting, og hånden mina er god. Hus i ti og knekt. Litt for fjomset blir jeg derfor, da jeg må se meg slått fejten på enden av bordet med straight flush. Ja, ja, tenker jeg. Ta på mig min nyinnkjøpte, megakule cowboy-hat, og dytte tårna av sjetonger bort i kjøkken med et smil. Noen dårlige tapper, det har jeg aldrig varit. Hei! What the fuck, bitch! You take my money, bitch! It's not okay for me to hear! It's not fair! Give my money back. Mistberge. What are you to do with it? Eat it. Med ett et skrollare budget väljer jag dag 2 och håller mig undan kasinochöra och går för ett av byens många shows. Aldri vært særlig glad i shows, men nyter å kunne sende en sms til eksdama om at hennes favoritartist Céline Dion har entret scenen. Bortsett fra at det åltrange scenantrekket i Céline Dion verdens største cameltoe er konserten kjedelig. Og det er så beskjedent som mulig jeg kveler en aldri så liten jesp. Jeg har da folkeskikk, og vet du ikke, jespe artister opp i fleisen. Boring! Boring! The only funny thing on that stage is your camel Etter å ha tilbrakt natten på glattselle Og i fylla nesten giftet meg med en transseksuell tysk turist Jeg møtte på bar dag tre Er jeg lettet over att jeg er på vei hjem på fingern, Men kun med en stram onde med navn Jack Daniels Alt i allt er Las Vegas en fin fin ørkenby Jeg trygt kan anbefale videre Terning av sex God tur du hører drillpikene. Programme. Jeg vil ta med en sang. Jeg kaller han for Kulsang. Takk for meg, min han er Ole Selvåg. Vi ses noen gang. Tusen takk for meg,